Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ 44. Анжеліка закрила вуха. З глибини палацу долинали істеричні зойки дружин Абдельмалека. Ці верскні монотонні звуки, що перериваються з хлипами, тривали годинами. Голову обручем скувала мігрень. Анжеліку било тремтіння. Даремно Фатіма чіплялася до неї, пропонуючи тепле чи холодне петво, фрукти чи тістечка. Вже сам вигляд тутешньої розкоші, що обіцяє гаремну насолоду, викликав у неї нудоту, як і купа рожевих і зелених солодощів, тонкі парфуми, що пом'якшують притирання, якими її натерли мавританські служниці, розминаючи тіло після тягостей шляху. Усе це нагадувало про жах її стану про те, що вона затворниця гарему і належить найжорстокішому принцу, якого породив світ. «Мені страшно, мені треба піти звідси», – повторювала вона дитячим уривчастим голосом. Стара рабиня з Провансу не розуміла причин такого раптового затьмарення духу після того, як завершилася довга подорож, під час якої її господиня являла приклад хоробрості та похвального смирення. Фетюма уже стала вважати, що немає місця кращого за той величезний караван-сарай, де залізна рука Верховного Євнуха охороняла загальний спокій. Незважаючи на безлад останніх днів, збудження, що панувало у місті, і навіть те, що ображений племінник Омулеї Смаїл нагнав на усіх страху, Верховний Євнух був негайно запрошений у покої султана, де дав звіт про поїздку і висловив кілька порад. Тим часом новоприбувші жінки, як і всі інші, що прийшли з караваном, були гідно і привітно прийняті і влаштовані. Негайно витопили гаремні лазні. Над басейнами, викладеними зелено-блакитною мозаїкою, курилася пара. Ціла армія молодих євнухів і служниць крутилася тут, готових до послуг. Стара Фатіма одразу отримала собі на допомогу трьох негритянок, і стільки ж негритят – яких заганяла у пошуках безліч речей, необхідних для влаштування на новому місці, навіть якщо це місце – царський палац. Султанські кухні вивергали із себе незліченні страви з пахучою їжею. Кожній новій жінці відвели окремі покої, обставлені відповідно до її цінності, а хлопчикам – великі спальні, де наглядачі вже почали муштрувати цю бурхливу поросль а жонглери розважати, щоб підліткам легше було звикнути до нового способу життя. Коней відправили у чудові стані, вичистили, перебинтували їм ноги. Усі знали, що молей Ісмаїл має до коней ще більшу пристрасть, ніж до дружин. Карлик-слон тим часом пожирав цілу гору солодкого ароматного сіна. Жирав швидко, освоївся у загоні з бананами, що росли там. А страуси потрапили у красиву простору клітку, де зав'язали приємні знайомства й з родичами, які прибули із далекого півдня. Сераль Верховного Євнуха виглядав дуже добре влаштованим закладом. Фатіма відчувала, що потрапила на вірне місце після важких років, проведених у смердючому клоповнику Алжиру. Там вона була жалюгідною самотньою старою, якій досить жмені фіг і ковтка чистої води. Тут же було безліч старих жінок, подібних до неї, з досвідом і цікавими історіями на усіх старих і нових мовах – рабинь, піднесених до рангу служниць або домоправителюк. Тут же виявилися і колишні наложниці нового монарха та його попередника. Не удостоївшись права на почесну відставку і життя у далеких фортецях, вони привносили у життя прислуги усю невитрачену жовч і пристрасть до інтриг. Відповідаючи за кожну з гаремних спокусниць, за їх одяг, прикраси, за їхню красу, вони не мали великого дозвілля. Потрібно було білити й рум'янити своїх дам, вищипувати волосся, зачісувати, догоджати капризам, нашіптувати дорогоцінні рецепти любовної науки, вигадувати способи, як вірніше здобути чи утримати прихильність повелителя. Тут Фатіма була на коні. При ній уже згадали про служницю султанші Лейли Айші, яка дуже цінується своєю господинею. Та була теж француженка із Марселя. І потім це був гарем, де євнухи поводилися досить чемно. Так заведено далеко не скрізь, але Осман Фераджі не нехтував у впливом старих служниць на своїх підопічних. Він умів прив'язати їх до себе, щоб зробити із них зразкових тюремниць. Чим більше Фатіма міркувала про це, тим дорожче цінувала нове місце. Вона навіть припускала, що гарем самого константинопольського владики не зрівняється із Мекнеським за вишуканістю та багатством. Єдиною тінню, яка затьмарювала цю солодку картину, була поведінка полонянки француженки Якщо так піде далі, то й вона незабаром візьме кричати, роздирати нігтями обличчя, як дружини Абдельмалека Малека в сусідніх кімнатах. Або як маленька черкешенка, призначена на королівське ложе з першого ж вечора. Он вона реве, євнухи понесли її по плитах коридорів та двору. Коли жінки починають хвилюватися, коли їх збирається понад тисячу під одним дахом, можна очікувати чималого галасу та сумних подій. В Алжирі Фатіма такого бачилася. Полонянки кидалися з балкону і розбивали голови об кам'яні плити. Іноземок іноді охоплює дивна туга. Ось і Анжеліка, як їй здавалося, готова поринути в подібний небезпечний і похмурий настрій. Фатіма не знала, що й вигадати. Їй хотілося зняти з себе відповідальність, і вона звернулася за порадою до другого за становищем у сиралі Євнуха, правої руки Османа Фераджі, Товстона Рафаї. Той запропонував дати заспокійливе. Таке питво уже приготували для черкешенки. Анжеліка одурманена, розгублена з болісними приступами головного болю, не могла витерпіти присутності старої віровідступниці, ненавиділа наївних негритят із витріщеними очима і ще більше тихого Рафаї з його брехливим виглядом доброї засмученої няньки. Хто як не він для упокорення непокірних жінок любив застосовувати побиття і ніколи не розлучався з багатохвісним патогом. Вона ненавиділа всіх. Всепроникний запах кедру, дерева, із якого були виточені гаремні грати, посилював її мігрень. Її мучили різкі далекі крики та плач. Але жіночий сміх, що долітав у вікно з візерунковими гратами і запах м'ятного чаю, змушували її страждати ще більше. Вона поринула у тяжкий сон, а прокинувшись побачила нове чорне обличчя, що схилилося над нею. Спочатку вона подумала, що це ємнух. Але по тому, як лежало на голові покривало і по блакитному знакові на лобі, як у Фатіми, знаку мусульманки. Зрозуміла, що перед нею товста жінка з обтягнутими блакитним мусліном великими грудьми негритянки, вигодуваної жирною верблюдицею. Вона схилила над Анжелікою губасте обличчя і сверлила її досвідченим пронизливим поглядом, освітлюючи олійною лампою. Жовте світло оточило примарним ореолом фігуру при булиці та іншої жінки, що стояла із нею поруч, ясної як зоря, зі шкірою кольору рожевого крему, з медовим волоссям під хмарою мусліну. Обидві відвідувачки, біла та чорна, напівголосно перемовлялися арабською. «Вона гарна», – зауважив рожевий янгол. «Надто вже гарна», – вторив чорний демон. «Ти думаєш, вона його приворожить?» Вона має все для цього. Будь проклятий цей потайний тигр-осман Фераджі. Що робитимеш, Лейло? Чекатиму. Можливо, вона й не сподобається королю. Можливо, у неї не вистачить спритності, щоб його втримати. А якщо їй це вдасться? Я зроблю її своєю тінню. А якщо вона залишиться тінню османа Фераджі? Є витяжка з лугу та царської горілки, щоб псувати обличчя надто гарним, і шовкові шнурки, щоб душити надто блискучих. Анжеліка видала пронизливий крик. Крик мусульманки в трансі, подібний до тих, що долинали з глибини палацу. Янгол та демон розчинилися вночі. Анжеліка схопилася, обійнята жаром. Її поїдав вогонь, який надавав їй божевільну гарячкову силу. Вона кричала, не замовкаючи. Збожеволіла Фатіма збилася із ніг. Служниці і темношкірі бігали стрімголов, спотикаючись об подушки а стара поспішала запалити всі лампи, щоб висвітлити те, що відбувається. На шум з'явився Осман Фераджі. Його гігантська тінь витяглася на плитах. І, як завжди, його поява втихомирила Анжеліку. Один він і тут залишався таким же безтурботним, непохитним, а розум його обіймав увесь світ. Вона не залишиться ув'язненою серед демонів, поки в гаремі є ця людина. Вона сповзла по стіні... Опустилася на коліна, закопалася обличчям у широкий плащ мага і схлипуючи повторювала. «Я боюсь, мені страшно!» Верховний ємнух нахилився і поклав руку на її волосся. «Чого ти можеш боятися, моя Фірюзо? Ти, що не злякалася Мецо Морте і зухвало втекла від мене. Я боюся цієї кривавої звірини, – мулей я ісмаїла. Боюся жінок, які прийшли мене душити». «І ти гориш у спеку, Фірюзо, Скоро лихоманка спаде, і ти заспокоїшся, страх залишить тебе». Він наказав укласти її в ліжко, добре вкутати і послав за заспокійливими відварами. Анжеліка важко дихала, спершись на подушки. Важка дорога, сонячний жар, жах від видовища, яке їй довелося побачити, не кажучи про їдкі випари гарему, Викликали в неї новий напад середземноморської лихоманки, що звалив її на вітрильнику Дескринвіля. Верховний Євнух присів навпочепки біля її ложа. Вона простогнала. «Османбею, чому ви піддали мене такому випробуванню?» Він не перепитав, якого саме. Він цілком припускав, що видовище Султана, який вершить справедливість, могло викликати в Анжеліки такий сильний спалах страху. Він і раніше помічав, що християнки із країн більш схильні відчувати страх перед кров'ю, ніж мавританки і християнки Сходу. Він ще не вирішив, у чому тут справа – у показному лицемірстві чи щирій огиді. Чи не є в глибині душі будь-якої жінки, що до часу дрімає, пантера, яка облизується, вигукуючи від видовища страждання? Хіба його підопічні не воліли будь-яким святам, банкетам, танцям? і показам жонглерів видовище тортур, яким піддавали християн. Але англійка Дейзі Валіла, незабаром 10 років як мусульманка, також смертельно закохана в государя, продовжувала накриватися покривалом і затуляти очі пальцями, коли деякі видовища ставали надто кривавими. Треба було виявляти терпіння. Ця розумніша, вона швидко звільниться від безплідної чутливості, він бачив, як стійко вона трималася, дивлячись на труп людини, яка на коротку мить виявилася її коханим. Дивно, що зараз її так налякала страта якогось князька, який був їй чужим, вона навіть не бачила його раніше. Ошелешений він пробурмотів. Я вважав за необхідне, щоб ти побачила свого пана у силі та славі, того, кого я для тебе вибрав, і кого ти маєш підкорити. Анжеліка вибухнула нервовим сміхом потім замовкла, стиснувши руками скроні. Кожен різкий рух викликав біль. Підкорити якогось мулея Ісмаїла. Вона згадала, як він кружляв на коні, несамовито відсказує болю в одязі, який розвівався, кольору власної люті, і змаху рубав голову кату. Не знаю, чи зрозумілий вам сенс французького слова «підкорити», яке ви, Осман Бею, щойно вимовили, ваш Молей Ісмаїл не здається мені спеченим із такого м'якого тіста, щоб жінка могла водити його за носа. Молей Ісмаїл – володар наділений ніщемною силою. Він бачить глибоко та далеко, він діє швидко та у потрібний час. Але це ненаситний бик. Йому необхідні жінки, отже завжди загрожує небезпека потрапити під чарівність тендітного і вульгарного розуму. Він потребує істинно близьку йому жінку – здатну ввести гармонію в його сум'ятий дух, висвітлити його самотнє серце, надати нового блиску його мріям про панування над світом. Тоді він стане великим государем, він зможе претендувати на титул предводителя правовірних. Верховний Євнук говорив повільно та не без вагань. Ось жінка, яку він так довго шукав і нарешті знайшов. Вона повинна допомогти йому прищепити султанові його власні грандіозні претензії. А він все ще не цілком упевнений у ній. Він бачив її поваленою і проте відчував, як вона раптово вислизала з його рук і витала десь далеко-далеко, хоча часом по-дитячому чіплялася за його одяг. Воістину, жінки – істоти, яких важко осягнути. Найнижча їх слабкість іноді таїть у собі спалахи незламної волі. І вкотре Осман Феральчі, верховний ємнух його величності, султана Марокко, подякував Всевишньому, що випадок і мистецтво суданського чаклуна з ранньої молодості поставили його поза природною неволею і рабством почуттів, що часом перетворюють людину з піднесеним розумом на гротескну маріонетку в руках. «Хіба ти не знайшла його молодим та прекрасним?» – м'яко спитав Осман Бейт. Він, безперечно, обтяжений більше злочинами, ніж роками. Скільки він власноруч відрубав голів? А скільки замахів він уникнув? Усі великі царства споруджувалися на кістках. Я тобі вже про це казав, Фірюзо. На тому стоїть земля. Я хотів би... Слухай мене, Фірюзо, бо така моя воля. Хотів би, щоб ти вливала у вени Мулея і Смаїла ту особливу отруту, якою володієш лише ти. Ця отрута вселяє в серце чоловіків «Стомлену спрагу володіти тобою, від якої вони не можуть вилікуватися, і не тільки такі, як цей жалюгідний Дескринвіль, а й твій великий король, король Франків, невиліковно поранений тобою. Ти чудово знаєш, що він не може тебе забути. Він дозволив тобі втекти, а тепер мучиться ремнощами. Я бажаю, щоб ти скористалася своєю владою над султаном. Я хочу, щоб у його серці встромилися стріли твоєї краси». Але я... я не дозволю тобі втекти, чутно додав він. Заплющивши очі, Анжеліка, слухала молодий і ясний голос, ніби голос подруги, що розмовляла французькою мовою і з легким акцентом, і трохи по дитячому, а піднявши поважні повіки, з подивом бачила чорне суворе обличчя, відзначене віковою мудрістю великих африканських народів. Послухай мене, фірюзо, і заспокойся. Я дам тобі час пробути лихоманку і страх. Я почекаю, поки твій розум перейметься високим задумом, а тіло зажадає. Я зволікаю згадувати про тебе перед моїм паном. Він не впізнає тебе доти, доки ти не станеш слухняною. Анжеліка відчула, як її нездужання швидко почало сходити на нівець. Перший тур вона виграла. У цьому вулику наложниць вона сховається, наче голка у сіні. Вона розраховувала використати цей час для втечі. Вона запитала, а мене не видадуть пусті чутки. Моле Ісмаїл може почути про мене. Я віддам розпорядження. Мої накази в Саралі означають більше, ніж навіть накази государя. Усі змушені схилитися перед ними, навіть Лейла Айша, монархиня. Вона не порушить мовчання, знайшовши у цьому переваги для себе. Адже вона побоюватиметься тебе. Вона вже хоче облити мене царською горілкою та задушити, прошепотіла Анжеліка, і це лише початок. Поблажливим жестом Осман Фераджі відмів ці банальні погрози. Усі жінки, які прагнуть ласки одного повелителя, ненавидять і хочуть занапастити одна одну. Хіба християнки чинять інакше? Ти ніколи не стикалася із суперництвом при дворі французького короля. Анжеліка насилу проковтнула слину. Ви маєте рацію. Сказала вона, і як приспала хові блискавки, перед нею промайнуло видіння непереможної Монтеспан. Чи тут, чи там, скрізь життя перетворювалося на боротьбу, зруйновані мрії, повалені ілюзії. Вона так втомилася від цього, що можна померти. Осман Фераджі спостерігав за її змарнілим, скам'янілим обличчям. Він ще не прочитав у ньому провістки її поразки. Зате в цій особі він відкрив те, що в найкращі дні ховалося, звичайно повненькими щоками, тонко виліплений кістяк, лінії якого видавали люту волю. Крізь ніжну плоть основа невгамовної натури вгадувалася, як перевісне креслення. Він ніби бачив її через багато років, у пору старості. Вона не опливе, не буде ні складок жиру, ні підборіддя, яке звисає, вона стане сухішою та легшою. Лоть витончена проявить прекрасний малюнок кістяка. Вона буде старіти так, як старіє слонова кістка, облагороджуючись. Як у більшості вольових жінок, наділених особливим життєвим даром, у неї справжні риси характеру проступатимуть все яскравіше, коли послаблюватимуть оманливі риси юності. Але ще довго вона залишиться дуже красивою, навіть коли зморшки збороздять обличчя, навіть під короною сивого волосся. Близько чей згасне лише разом із життям. Сутінки років лише приглушать, ще більше просвітлять їхню ясну бірюзову вологу і нададуть їм непроглядної глибини, магічної влади. Саме така жінка має бути біля Мулея Ісмаїла. Якщо захоче, то вона завжди зможе прив'язати його до себе. Осман Фераджі знав, які сумніви іноді долали тирана. Смерчі його гніву, що сієї жахи смерть були лише виразом того помутніння розуму, в яке його вкидала людська дурість і безмірність тієї справи, на яку він зважився, усвідомлення власної слабкості та перечуття небезпек, які його чатують. У такі години його охоплювало демонічне прагнення довести свою владу собі та іншим. Але якщо він знайде втіху волелюбної та уважної жінки, він не піддасться страхам. Вона стане йому опорою, і тоді з удесятеренною силою він попрямує на завоювання світу, осяяний зеленим прапором пророка. Ємнух арабською прошепотів «Ти можеш усе». Крізь півсон Анжеліка почула ці слова, як часто вона справляла на інших враження непереможної істоти, а собі вона здавалася такою слабкою «Ви можете все» казав їй, старий Саварі, благаючи забрати у французького короля своє дороге мінеральне муміє. І це їй вдалося. Як далеко той час? Чи шкодує вона про нього? Мадам де Монтеспан хотіла її отруїти, зовсім як Лейла Айша та англійка. «Чи вам хочеться, щоб я прислав сюди того старого раба, якому знайомі різні зілля і з ким ви любите розмовляти?» – спитав Осман Фераджі. «О, так, так, мені так хотілося побачити мого старого саварі. Але як ви дозволите йому увійти до саралю? Він зможе приходити із моєї високої волі, виправданої його віком, великою вченістю та чеснотами. Його поява нікого не здивує, бо він має всі властивості дервіша. Якби він не був християнином, я відчував би спокусу бачити в ньому одну із тих істот, пройнятих духом Аллаха, які ми шануємо». Під час подорожі він, здається, робив якісь магічні дії. Дивні випари виходили від вугілля, на якому він готував своє зілля. Я навіть бачив двох негрів, у яких були видіння і потьмарення почуттів, після того, як вони подихали цими парами. Він відкрив тобі таємниці своєї магії і з живим інтересом спитав верховний євнух. Анжеліка похитала головою. «Я лише жінка». Відповіла вона, знаючи, що ця скромність лише посилить повагу Османа Фераджі до мудрості Саварі та його досвідченості в обрядах.